Chihuahua tartomány La Ascensiontól délre, szombat, 8 óra 41 perc. A parancsnoki sátornán nagy volt a nyüzsgés. Néhány katona antennákat állított föl, ketten kábeleket húzgáltak, egy tiszta terrorista elhárító különítményt igazította el, a rádiós fülhallgatóval a fülén, az előtte lévő készülék tekerőgombját csavargatta. Festánó százados a sátor előtti asztalra helyezett térképnél állt, és a körülötte átsorgóknak magyarázott. Az egyes osztag La Esquenzión-t összekötő utat ellenőrzi, a kettes a La Esquenzión és Szabinál közötti képzeletbeli egyenes mentén helyezkedik el. A hármas az egyessel szemben áll fel, a négyes pedig... Nos, a négyes lesz az elfogó csoport. Ők a terrorista ellenes különítmény embereivel megerősítve, a Janost Neuvo Casas összekötő úttal párhuzamosan sorakoznak fel, és az adott jelre megkezdik a terep átfésülését. A cél, hogy spider a kettes csoport, vagyis a tópart felé hagyják. Ott aztán már könnyű dolgunk lesz. Hirtelen Stanfordék felé fordult. Nos, hogy tetszik. Kitűnő terv, bólintott Vergeron. És önnek hadnagy mi a véleménye? Stanford gúnyosan lebigyeztette a száját. Hmm, óriási terület az, amit át akar kutatni százados. Nem egereket keresünk, hadnagy, hanem két normális méretű felnőtt embert és egy jeepet. A jeepet bárhol ott hagyhatják, ez igaz, de akkor lassabban is tudnak majd mozogni. Hát szerintem akkor is túl nagy a csapda. És túl hézagos? Tud jobbat. Nem ingatta a fejét Stanford, de közben arra gondolt, hogy ő akár egymaga is hamarabb megtalálná Spider-t, mint a katonák. Szinte biztos volt benne, hogy barátja valahol az üldözők által határolt négyszög keleti csücskében rejtőzik. Ismerte Spider- gondolkodását, tudta, hogy az ország belsője felé nem indul az autótakra nem hajt rá akkor viszont csak is a kettes és a hármas osztag által közrefogott szegletben lehet. Még szerencse, hogy ez az ostoba fesztánó épp ellenkező oldalról indítja meg a hajtást. Persze, szólhatna neki, de akkor Fred életét kockáztatná. Mert az a baromarcu nem elfogni akarja Fredet, hanem megölni. Legalábbis az eddigi viselkedése erre utal. De még ha vele szót is tudna érteni, a katonák hát beszari alakok ettől egyik. Annyira félnek Fredtől, hogy a legkisebb gyanús köhintésre vagy mozdulatra bereeresztené neked sorozatot. <gül> nem, ezt nem kockáztathatja. Inkább hagyja, hadd folyjon minden a százados elképzelése szerint. Keresztbe font a karjait a mellén, és gúnyos arccal figyelte, amint a százados kiadja az utasítást. Lark, száljon az embereivel, tehel autóra, és állítsa fel őket a hajtóvonal mentén. Kár maga intézkedjen, hogy a tópartról minden vízi járművet gyűjtsenek össze? Zsilárdo, maga indítsa be a rádióhálót! A beosztottak szétszélettek, Fesztánó pedig a térképen bejelölt négyszökhöz hajót. Nem úszod meg te, disznó sziszegte, és kegyetlen vigyorra húzódott a szája.